Zortzigarren unitatea. B. Espezialistaren gana. Laura etxabe? Kaixo. Kaixo, Laura. Zer modu zabe? Ba Ba, obetonago, baina lepoko eta bizkarreko mina daukat oraindik. Eta hartu dituzu antiinflamatorioak? Bai, hiru irukaxa hartu ditut, baina etzait pasatzen. Ondo da. Orduan traumatologoaren gana, joan beharko duzu. Oso ondo.